Досягнення давніх людей Невідомі першовідкривачі юності людства Існують різні точки зору щодо того, де і коли з'явилися пращури сучасної людини. Згідно з одним із найбільш поширених припущень, вони виникли в Південній та Східній Африці. Очевидно, ще понад мільйон років тому прадавня людина почала заселяти Євразію. Перші мандрівки були сповнені безлічі небезпек, що приховувала природа. Проте водночас переселенці здобували неоціненний досвід виживання і набували нових знань. На зміну прадавній людині прийшли люди сучасного типу. За своїм зовнішнім виглядом та розумовими здібностями, вони майже нічим не відрізнялися від нас. Найбільш ранні останки людини розумної були так само знайдені в Африці. Близько 100 тисяч років тому люди прийшли через Південно-Західну Азію на Кавказ і до Центральної Азії, і через Гібралтарську протоку до Європи. Тільки потім вони потрапили до Південно-Східної Азії. Пізніше за решту земель були заселені Австралія та Америка. Понад 30 тисяч років тому перші поселенці прийшли на острови Окінава, Японія і Тайвань. Розкопки в Новій Ірландії – Папуанова Гвінея, показали, що приблизно 30-33 тисячі років тому люди висаджувалися на її береги, а отже виходили в Тихий океан. Саме їх можна вважати першими видатними мандрівниками. Чи знаєте ви, що деякі вчені вважають, що тисячі років тому на місці Берингової протоки існував перешийок, завдяки якому люди змогли переселитися з Азії до Америки? За іншою гіпотезою, вони перетнули протоку по кризі.